Vær så starter smerteskolen. Tag det værme ned i vagt den. var en svane, svanevej, en vej, en vej. Fisk før da, men for længe, længe siden. Jeg græd et hav. Med tørre øjne ser jeg nu havet. Besejlet, begået, beløbet, bekømt. Nu er jeg hjemme igen, og her er ikke dybt nok vand til en svagende fod. Og ikke helt hav nok til bare et valgby. Prøv at vi tager sådan her Så Såldes. Der messes her nok. Så gør vi sådan. Og alle sand skal bort. Kom. Så. Ja, og så. Således. Og røster og røster. Vi vasker alt sand væk. Ja, kan du se, nu kommer gulden. Ja. Ja. Det der. Øh. Det er fint. Så Således. Skal vi tage mere sand op til dig? Ja. så Således. Jo, kom. Så gør dig det selv. Stille og roligt går jeg på land, så firfodet vandfisk, træfodet, tofodet og begge fødder på jorden, sådan, sælesommer, for længe siden valg, fisk før da, og havets tunge ritt too. That so was what we got here, yeah. Hey, there was a Can I have here? Yeah, sit here Up, my hunting. Hey. That is. Ja. ja. Nu skal du have din medalje. Ja? Kom, så skal du have medaljen. Og så hælder vi det her op, det hele maskinen. Og så kører vi. Så smelter vi det hele sammen i en stor klump til dig. Og så skal du have din medalje. Hvilke vil du have? Med rødt barn, eller vil du have med nubelsklipper? Det ja. samme. Ligesom hvad? Hvad er det samme hvad? Ved du have med rødband eller med nøgelsnapper? Er det samme? Samme rødt barn. Med rødband, ja. Så. Hvad har vi her? Hvem har vi der? Jeg Er ja. En stor høv. Den hvad siger han? Da? Må jeg. Nu. Kan du gøre det? Må ja. Det var fint min vent. Og nu et guld musik. En dans her. Tedans sang. Stærk og bevæget kamomille. Klar luft. Og fiskens død. Og valens. Svanens død. Så stiller vi op med smerterne, på rejser, i fritiden. Bøjet over albumet, sortner filatelistens krop pludselig, som i et uvæk. Mørklagte intercitytog, buller langs alarmerede paranger i panik. Eller pigen, der døser i flugtstolen, gennembagt, sprød som en fuldkorns kiks. Hvorfra pludselig det gip, den svømmende fornemmelse af pengvinvand i mellemgål og kæbesmerterne, som om tænderne langsomt begynder at rotere som drivbo. Og hvad med den gamle bokser i overall i kolonihaven, der rammes nu? og slunges baglænds om på jorden, og ligger der og pumper i solen, og mærker, hvordan hans ribben et for et retter sig ud, og hjertet, den trækfugl, tumler ud mellem disse træmer og flyver hjem, hjem. Men på arbejde. Undskyld, fruet på jobbet. Fin og ren, men døren smækket i for næsen af de urette senge. Og køkkener i kaos, og børnene sendt i skole og dagpleje. Hvad gør vi med smerterne så? Hvad gør vi? Vi driver dem ud, gør vi. Med piller, lotion, bejre, forseret arbejde, hårbørster, deodoranter og vidser driver vi dem ud. Ud af døren, ned i papirkåren, ind mellem skråt, om bag af korten, ud på den anden side af timelønnen, tanktjemen, rabatten, tillidsmændene og tjenestevognene. Der skal ikke være andet mellem os og pengene end arbejde. Men således for skifter smerten natur. Den får ansigt, krop og magt og vender tilbage, konkret og uoverkommelig, som irriterende chef, håbløs kollega, urimelig chakbejs, luddavn lærling, tåbelig kunde i telefonen. Og du flygter der, hvor du er. Du går i to i to. Den ene bliver på sin plads i erhvervslivet. Den anden jages ud i drømme. Honolulu, safari, skagen, surfriding. Hende Strand, hvor som helst, Jammerbugt. Og bedst som du fra maskin eller kontorlarm med gys betræder af drømmekysten, så hvid og blændende som du vil have den, dumper den ned sort, smerten fra før og ligger på ryggen i sandet, En stor skælpade, stum, knirkende, affekter i luften med de langsomme b the sun The plant plankton consists of very small plants, which cannot be seen by the naked eye. The plant plankton feeds the smallest animal of the sea, the animal plankton. The animal plankton consists of crustaceans, small fry, and geoffish. They are carried by the sea currents and are thrown around by the waves. The small fish and lots of small flies feed on the animals on fish The large fish in the sea feed on the small fish. The large fish as well as the whales and the seals depend on the smallest organisms of the sea. Yeah, of the The might be When the sea is polluted to a large extent the plant plankton will die. So do plant plant Then the animal plankton will also the die. Will, they also do. When the animal plankton disappears, the small fish will small disappear too. When the small fish disappear, the, small the large fish will also, also disappear. The sea will go dead, and then there will be no fish or us. Either. Og så bliver der heller en fisk til os. Og nætterne. Nætterne tilbringer de månesyge på toiletterne, for som nattergale på tårnhøjt forgrenede faldstammer krummer de sig sammen over det lille vandrette spejl dernede, og nynner i det hvidefliesede mørke. Sådan går det til, at en hel ejendoms bemandede toiletter lovsønger havet, som sletter deres mareridt ud med en slækkende bølge, og giver dem drømme i stedet, langt hen dønnende drømme, med mågeskrig over historiske landgange. Nætterne tilbringer de månesyge højt oppe i faldtræer. Og havet går ind mellem stammerne. Markreller smutter i underskoven. Og højt, højt fra kronerne, klager de forældreløse parvis deres nød. Noah! Noah! Noah! Noah! Planten, sin man er mit, plankton gibt es die kleinsten Tier des Meers, den Tierplankton-Naro. Das Tierplankton sind kleine Fusentiere, Fischlarven, Quallen und schnecken. Sie werden von dem Meerstrom getragen und von den Wellen umher geworfen. Viele kleine Fische und unzählige kleinen Fische bekommen ihre Nahrung von den Tierplankton. Kleine Fische sind die Nahrung für die großen Fische im Meer. Die großen Fische, auch die Walfische, und die Robben sind von den kleinsten Organismen des Pflanzen, dem Plankton, abhängig. Wenn das Meer stark verschmutzt wird, stirbt das Pflanzenplankton aus. Das Tierplankton muss dann auch sterben. Wenn das Tierplankton verschwindet, müssen auch die kleinen Fische verschwinden. Mit den kleinen Fischen müssen auch die großen Fische verschwinden. Das Meer stirbt aus und dann gibt es auch für uns keine Fische mehr. Vi snakker om smerte Jeg har selv haft nyere gang. gang. Det er noget af det mest smertefulde, jeg nogensinde. Jeg tror ikke, man kunne have så ondt, uden at dø af. kan ikke det. Det gør bare ondt og ondt og ondt. Jeg fandt så aldrig en stilling, hvor det ikke gjorde lige her. Så man bryder sig og stønner. Kravler man rundt på gulvet. Til at begynde med, der kommer ligesom en bølge næsten ligesom som tror jeg Men senere, når det bliver rigtig slemt, har ikke fred et øjeblik simpelthen. Det jager i linden, så man smækker sammen som en kniv. Et lille skarpt sten rører på sig i nogle muskler, man ikke kan styre. Sådan et lille uskykket klossestykke krystal. Det behøver bare at flytte sig 1 millimeter, så ligger man der halvvejs ud af sengen. Det værste ved den smerte, det er, at der ikke er inde på. Den bliver bare ved og ved og ved hele tiden, uden at gå over, uden at man besvimer. Eneste, der hjælper, eller er fantastisk. Jeg kan godt mærke, at det går undt, stadigvæk et eller andet sted. Jeg bliver længere og længere væk. Jeg begynder at slappe af, du, så synes man, at man kan trække sit vej igen i fred og føler, hvordan ens krop langsomt flyder ud, breder sig ligesom olie. Tyk, var, lidt olie, breder sig til alle sider og skubber smerterne længere og længere. Så ligger man tilbage der, ligesom på en ø, alene, døsig. Man kan ikke forstå, at man nogensinde har haft kræfter til at have så. tillader det. Tak skal I have. Nu er jeg vasket og barberet, også under armene. Vasket altså. Og på halsen og bag ved ørerne er jeg som et langt næst. Kærlig og trofast, retlignet, rank og spændstig. Festlig, dygtig og omgængelig. Nu kan jeg endelig komme nogen ved. Ingen skam og skændsel. Rette vedkommende. Det er mig. Jeg har ikke ondt nogen steder. Ingen smerter. Ingen lunde. Ikke her. Ikke der. Ingen sted. Så jeg vil gerne ind. Ingen sår, ingen betændelse, ikke noget blod fremme og helt, helt, helt ren hud. Se! Så jeg vil gerne melde mig ind igen. Ja, og næste levende billede var en død mand. <tryk> Hvad hedder du? Per Højholt. Per Højholt, Højholt. Yeah. Ja. Højholt, LDT. Nej, uden D. Uden D, det, ja. det skal være så korrekt som muligt. Her medgives til at kende, at højt ærede Per Højholdt er blevet udnævnt til sheriff i Legoreto. I tilfælde af indianoverfaldt bankrøveri eller lørdagsballader i Lego redo Salonen, vil æresheriffen blive tilkaldt for at genoprette ro ord og orden, imens de andre gode borgere i Legoredo gemmer sig under deres senge. Geriffen, legeräder, Zaun. Jo Marshall. Er möchte gerne die Pistole haben. Oh. Die ist so schwer für dich, ne? Und damit kann ich doch Leichtigkeit schießen. Ja. <lacht> 3, 300 D-Mark. D-Mark. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Jeg er rask nu. Jeg er god nok. Jeg har ikke ondt af nogen. Der er ingen forskel mere. Jeg har nyer som stål, og mine lunger dufter som fyrnåle og mit blik er fast. Jeg har meldt mig som frivillig til samfundet. Jeg har en god samvittighed. En virkelig god samvittighed, du. Hånd i handske, fod i hose. Åh, Vær så må I gerne sætte i bilen alle sammen. Og så ved jeg godt, det det ikke radiobiler, det er trafikskolebiler. Og det, det gælder om, det er at køre efter trafikreglerne. Og ja, hvis I nu skulle se, at jeg går over for rødt lys, så lad være med at tro, at jeg ikke kender færdseltrælerne. Det gør jeg. Men jeg er nødt til at gøre det en gang imellem. Og jeg får ud den eneste, der må. Nej, nummer 56, det var ikke godt det der, du. Husk lige når man kommer til et statskilt, så skal man stanse dig. Nummer 57 og nummer 50 og den røde bil, nummer 42, 40, er det. hvorfor stanse de ikke ved statskiltet? Hvis ikke jeg tager meget meget fejl, så går de mindst i 6. klasse, og der burde man kende lidt til første kringerne. Selvom I ikke kan se mig, så kan jeg godt se jer. Ja. ja, det var nemt det der nummer 43. Det var nemlig fint, du. Det var godt nummer 58 og nummer 65, fordi vi også, at man skal bruge øjnene, når man kommer frem til hajtiet. Det var fint, det der. Prøv lige at stande der, du. ud af din bil og se på det skilt, der var ved der de fortæller os, at vi ikke må køre ind der. Ja, har fast det, det skulle ikke være nødvendigt, at de har snakket mere om det du har hørt det så tit nu af Køretiden er slut nu, og I kører alle sammen den nærmeste vej tilbage til parkeringspladsen. Men følg stadigvæk færdighedsreglerne. De gælder jo altid. Kør ind på parkeringspladsen nede ved Her Heroppe ved tårnet er al indkørsel forbudt. Og Michael, vil du lige tage en tur i politibilen? Og på de sidste om, med. Det skulle undre mig, hvis ikke der var nogen. De hørte smerteskolen af og med Per Højholdt. Assisteret af Viggo Clausen og Clemens Johansen.